Hallå där! Välkomna till veckans avsnitt, Kalcio Radio. Detta är vecka fyra, vi kör. Jag heter Emanuel och jag har Jakob med i min studion idag. Hur är läget? Ja, det är bra. bara bra. Ja. Kul att vara tillbaka och sitta här. Saknade saknar dock min, eh, min kompanjon Simon här på kanten, men han fick ju förhinder och kunde inte delta i dagens sändning. så att säga. Men vi kan bara spekulera vad han har för bättre anledningar än att vara här. Ja, ett sent ja. återbud. Ja, mycket tråkigt. Men vi utlovar väl ändå ett ganska späckat program får vi säga. Verkligen, det har varit mycket bra fotboll senaste veckan. En fotbollsvecka som på många sätt går till historien. Verkligen. Började fint i tisdags med Bragden i Berlin. Och fortsatte med en härlig Premier League-omgång. Verkligen. Så, och ett allsvensk slutsport som har tagit lite nya vändningar. Mm. Förutom det har du något så här specifikt, någon spaning i veckan du tar med dig? Uh, har flera spaningar i veckan. Har ju kikat lite på Häskén i veckan också. Han gjorde ett mål till. Men det ska jag inte uh, dröja vid allt för länge. Utan jag ville fokusera på en ganska negativ händelse i mm. veckan. Uh, Yorkshire derbyt mellan Sheffield Wednesday och New Leeds. Just det. Uh, som tyvärr uh, kom mest att handla om ett överfall på Chris Kirkland tidigare. Engelska landslaget Liverpool och så vidare. Ja, just det. Uh, där vi såg en så kallad pitch invasion light där en kille sprang in, 19-årig huligan, sprang in och slog ner målakten då. Ja, det var in Kirkland. ingen dålig träff. Det var inte så här Per Hansson i Skånedarbet för ett par år sedan utan det var en riktig känga han fick. Ja, han fick en riktig känga och eh, den här killen fick också en riktig känga idag fast i, då, i juridisk mening. Han fick idag, det gick knappt fyra månaders fängelse eh, till den här Aaron Crow Crowley om jag uttalade rätt på det och det är väl jävligt tråkigt för en klubb som eh, leads där de börjat få ordning på lite saker och ting efter ett, ett decennium av skit. Ja, verkligen. Både sportsligt och ekonomiskt. Så att eh, det är väl min spaning den här veckan. En mm. ökänd huligan som förstör ett annars ganska klassiskt och fint derby. Ja, verkligen. Och eh, min egen spaning tar jag med mig från, eh, från Växjö faktiskt. Jag... Gjorde ett nytt försök, ett tappet försök. Jag var uppe i Södertälje för ett par veckor sedan. Ja, nu var jag i Växjö och såg eh, Österlands krona i fredags. Där en poäng hade räckt till eh, att säkra avancemanget. Återigen jag de mig besvikna och förlorar 1-0. Men eh, ja, det blev en ganska bra fest även om vi eh, kanske mer dränkar sorgen efteråt på fredagen. Där. Och eh, sen åkte jag hem till Lund igen på, på lördagen. Däremot så äh, Lillebror Värnamo gjorde med en, äh, oss östersporten en fantastisk tjänst igår och lyckades faktiskt vända på fem minuter mot äh, Halmstad. Trots stulna fotbollsskor gick det om de att det Exakt, var. Exakt, de låg som ett 2-0 mot Halmstad i Halmstad. Ehm, och ja som du sa, de har, fick sina fotbollsskor stulna innan match och lyckades ändå på i 87-minuten göra 1-2, sen 2-2 och på övertid då 3-2. Och därmed var det, blev vi uppflyttade i kavaj, så att säga. Och Roar, Roar Hansen, tränaren nästan, han körde upp från Skåne där han hade varit och hälsat på familjen. Och där, när han kom till Växjö vid tiden då bröt kalaset loss totalt, såg jag. Han dansade runt och kramade spelare och ledare och fans. Det var, det var vackra bilder, både rörliga och foton som jag såg. Ja, det är kul. Grattis, får jag säga. När var det senast 2005-2006? 2006 var uppe, så 2005 var senaste avancemanget, så att säga, skedde. Ja, ett tag sedan då. Ja, det är fantastiskt att vara tillbaka efter ett par deppiga år i... I 1 dessutom. Du hade väl en stor historia i slutet av 70-80 eller? Mm. Ja, de, nej, de, de började ju sin allsvenska karriär 1900, ja, de började ju 1967 när de i kvalet mot Brage vann inför eh, drygt 26 000 åskådare på Världsvallen. Aldrig eh, slaget rekord sedan dess. Och, eh, 1968 spelade de då sin allra första säsong i allsvenska någonsin och lyckas eh, kamma hem SM-gullet. Men det var tre raka, eller vad var det? 78-89? Ja, sen har de nej. då eh, 78-80 och 81. Så det var. det var ett mellanrum där på 79. Men eh, ja, det var ju Öster och Malmö som kampade mycket då. Malmö tog väl de flesta titlarna där i början av 80 och så. Eh, men eh, det var ju de två som var de stora klubbarna. Mm -hmm. Öster var ju Lirarnas lag. Och de har, lever väl klar, kvar på den eh, profilen lite. Men den här, den här vändningen i, i Halmstad betyder väl också att Halmstad missar i, i praktiken chansen att ta en direktplats plats. Ja, fem poäng bakom Bromma nu och det var ju verkligen deras möjlighet att verkligen utmana om en direkt Så vi får räkna med att det blir BP som gör sällskap med Österup? Ja, det lutar väl åt det och jag vet inte, Halmstad känns ju som ett, det, givetvis det är ett klassiskt, mer klassiskt lag- eh, Riktig fotbollsplan, eh, vacker hemmarena, ligger lum, i en lummig park i Örensvall, alltså. Medan BP har konstgräs, dålig publik, eh, siffror och eh, men spelar en ganska trevlig fotboll eh, teknisk. Många unga killar så på det sättet är det kanske mer positivt för svensk fotboll. Ja, de har väl fortfarande här profil, den här profilen och en talangfabrik. Exakt, och... Ja. På, har gott, ju även, på gott och ont. Ja, precis. Och har ju även börjat eh, locka hem lite gamla lirar. Jag tänkte säga, men i alla fall Bojan Djordic är ju hemma igen och, och stöttar upp grabbarna. Det går ingen bra för Bojan. Spelar nej, inte jag tror att han har fått spela så mycket. Men han har nog, jag tror han har en ganska lång period utan eh, fotboll bakom sig. Så det tar nog sin lilla stund. Mm. Men nej, de har ju varit i princip oslagbara på hemmaplan eh, denna säsongen. Likt öster i långa stunder. Och eh, de är ju väl värda att gå upp. De hade ju fram till omgång 20-någonting så hade de ju då 11 raka hemmasegra, inga oavgjorda eller förluster. Nej, vet jag de jag. förlorade på Söderstad i början precis. Mm. Då, Bayern gick, då Bayern tog på bra där, men ja, sen gick BP om och befäste ledningen i den här Stockholmskampen, så att säga. Ja, men nu slipper ni ju några fina konkurrenter till nästa säsong. Blir det, blir det Bayern nästa år? Ja, det blir nog där förhoppningsvis. Om man ser till höstens fina form. Nu vann de igår mot Jöns med 0-1. Mm. E Adelstam gjorde mål igen på Passning. En bra värvning. Ja, på Passning och Kennedy. Kennedy som har gjort så här 24 mål på två matcher. Eller Onekligen en bra värvning också. Får vi säga. <laughs> så att, Förhoppningsvis blir det väl allsvenskan nästa år. Men som sagt, det kommer ner ett gäng. Ett, ett hungrigt Örebro kommer ner och gör guys sällskap. Så. Mm. Vi får se. Men jag, jag tror absolut att chanserna ser bättre ut nästa år. Och vi ska väl snacka lite mer om just den här, hur det ser ut för, för lagen. Som åker ur och vilka som kommer upp. Myseliet, triple threat. Och, eh, veckans och gående, föregående veckans tips har vi ju eh, behandlat eh, även förra veckan i matchen var uppdelade fredag, tisdag. Inför eh, landslagsuppehållet så var det ju ställningen 2-0-2. Så jag och Jakob hade varsin 2, Medan Simon eh, låg på nollan. Och eh, i samband med landsvägningsutbehållet så bjöd vi inte på så många goda tipningar utan det enda resultatet som satt var ju Kazakstan-Österrike 0-0 där Jakob hade rätt resultat. Eh, det var ingen som förutspådde att färre Irland skulle sluta 1-4, Österrike-Kazakstan slutade 4-1. 4-0 förlåt. Och Tyskland, Sverige 4-4. Det var ingen som hade förutsett. Utan det var ingen som hade det på sin rad. Nej, vi var alla lite negativt inställda där och jag satte 2-1, Simon 2-0 och du 3-0. Så Tyskland var ju favoriter och du går upp i ledningen i den här timningstävlingen nummer 3-0-2. Jag befäster det? min ledning här, ja. Det känns mycket bra, mm. det, enligt beräkningarna, absolut. Simon ligger där nere och skvalpar. Han, han är ju dock väldigt jämn, får vi säga. Ja, det får man säga. Det är inga svackor där, inte, eller toppar. I, inga toppar, kan man säga. <laughs> vi kommer att tippa lite Champions League senare i programmet. Men ska vi beröra Berlin-Bragden? Vi får väl göra det lite lätt. Den, den har ju tjatats om snart en vecka. Men ja... Det är klart vi måste beröra den. Mm. Ja, det, det känns kanske det är aningen inaktuellt. Så här aningen inaktuellt, absolut. Senare, men... men det är ju som sagt fotbollshistoria. Det är nog, jag satt och funderade lite på bästa fotbollsmatcher jag har sett. Och jag får nog säga att den är i hård konkurrens med Istanbul 2005, 2005 när Liverpool vann Champions League. Mm. Exakt. och ja, det, det, det var ju också en magisk vändning. och Det enda i landslagssammanhang som folk har jämfört det med är ju Finland-Sverige i hockey-VM. Och då snackar vi hockey och det tycker inte vi är så intressant. Och då snackar vi hockey-VM också. Eh, då kan vi väl lyfta fram lite bättre hockeymatcher än såg ja, Ungefär som Supetan. Just vändningen ju. var ju stor då. Jag såg den också faktiskt. Ja, men, nej, det, var, det var en häftig känsla, det kommer jag också ihåg. Men... Då får vi nog i alla fall rycka fram Turin 06 6 eller Lilla 94 för att det ska bli intressant. Mm, exakt. Men nej, eh, Bragdernas vecka i övrigt också. Vi har ju några fina vändningar. Vi snackade om eh, Värnamo som lyckades på fem minuter vända. Ett ja, Både med vännerna gav ju eko. De mm. kanske är lite olika utfall. Ja, exakt. Nej, Öster tackar ju väldigt mycket Lillebro Värnamov för de här, den här vinsten, såklart. Och eh, gav ju lite eko, i och med att vi säkrade allsvenska svenska kontraktet. Men nej, 4-4 mot Tyskland efter det totala utspelningen i första halvlek. Det var magiskt att se Vi snackade lite om. Eh, om det här med folk som gick hem och gav upp och sånt innan här. Och, eh, mamma, jag kommer var jag kom och jag och Simon eh, tittade tillsammans med en klasskompis Filip då. Och eh, vi, vi snackade om det när det stod 3-0. Och att ah, fan, vi skulle stanna hem och spela FIFA. Men eh, det var man glad att man inte gjorde. Ja Jag, jag hörde här. en historia om en kille som satt på en pub. Eh, går hem vid ställningen 4-0. Eh, eller går förbi någon pub eh, på vägen hem. Och ser att Sverige vänder att stå 4-3 tror jag. Går in på pubben och ska se klart det. var på tvn kraschar. Så det blev ingen... Ja. Det är lite bittert måste det vara. Men... Ja det, det blev lite krär. Man slog tillbaka där nu när han gick. När sveklandslaget där i. Vad det nu var i. 50 15 eller Ja. Sen var det även några grabbar som var ner i. Och tittade på matchen live i Berlin. Ja, på arenan. Och gick i halvtid för att de var lackar. Och, eh, I taxin på väg. Vart de nu skulle. Fick ett sms av bro, en av bröderna som var kvar då. Liksom, och nu är det 1-4. Och sen fick han ett sms om 2-4 då. Och då skyndar de ju sig till en pub och, och fixas 4-4-målet i alla fall. Men alltså, man kan ju inte kalla dem för svikare på något sätt. För de är ändå där nere och stöttar grabbarna. Men eh, vilken känsla att missa den upphämtningen. Det är ett antiklimax. Onekligen. Det, nej, jag skulle grämt mig själv för evigt om jag var med om en sån upplevelse. Men det har också fler vänner i veckan va? Vi har Roma, vän mot Genoa. Mm. Låg under tidigt. Marcus Beru gjorde det hatade eller sågade och hyllade seman inom loppet av 50 minuter när han ja. skrev att sparka hon långt, långt bort. Sen ja, skrev man en... tränare seman där. Ja, han har ju varit ifrågasatt, men eh, ja. det är ju... Ja. Samtidigt har han blivit en profil i klubben med tanke på att han har varit där i flera vänner. Och han är ju eh, lite galen sådär. Det är väl... Han är lite galen. Han, han tänker lite, lite utanför boxen för att uttrycka sig diplomatiskt. Det symboliseras väl också av en sån här vändning då, och de vänder och vinner 2-4, liksom det... Och Svaldo, Lamela och eh, Totti stänker in bollarna. Och Totti eh. närmar sig rekorden. Ja, jag läste det. Han ligger alltså eh, åtta, poäng, eh, åtta mål bakom Gunnar Nordahl. Som, inte Gunnar Nordahl, <laughs> Jo, Gunnar Nordahl. Gunnar Nordahl jag, får jag, det bli, va? Jag, jag tänkte så, men Thomas. Där, det hade varit lite fel. Du kryss du är, Thomas. Eh, <laughs> exakt. Nej, Gunnar Nordahl. Eh, åtta mål bakom för att bli eh, bäst eh, i modern tid. Sen har vi en gammal gubbe som ligger i fortfarande Men, det är, sedan men det, är någon, det är någon riktig kvarlämning som jag har koll på. Exakt, någon dinosaurie. Efter lite musik så kommer vi snacka vidare om Allsvenskan. Passion Pit carried away. Allsvenskan så. Toppen håller på att spetsa till sig men i botten är det väl avgjort nu? Det är väl det. Som vi sa förut, Örebro. Guys, ner. Mm. Men. Örebro hade chansen fortfarande på något mirakulöst sätt. Men 1-1 mot äh, Helsingborg räckte inte. Utan det de väntar Superettan nästa, nästa säsong. Det väntar Superhettan och kanske ett Örebro-derby. Vi får se om Forward lyckas fixa kvalplatsen till, och vidare kvalet sen till Superhetan. Ja, Det har varit häftigt och även Geis äh, återvändande till Superettan innebär ju ett Göteborgsderby. Eftersom Ös har... Äh, Ta tillbaka. steg tillbaka. klubb. Just det. Grattis, Christian. Kul att uh, se tillbaka. Det var ju ändå ett, uh, jag har ju alltid varit lite svagt för oss. Också ett lirarlag. lag. Ja, men det är också ett lag. De, de ska ju i alla fall ligga i Sveriges elit, det får man ju säga. Så det är absolut ett lag som har hemma i Division 1. Nej, Så men, det är kul att se. Absolut. Men som sagt, toppstriden to börjar ta sig nu ordentligt. Lite förändringar nu efter den här gången med tanke ja. på att Älvsborg är på en rejäl vurpa upp i Norrköping. Exakt, det såg ju onekligen starkt ut. Jag tittade på matchen och Norrköping, dominerade i, stundtals i framförallt i första halvlek och höll undan stabilt i andra. Elfsborg äh, hade en forcering mot slutet som innebar en reduceringsboll av Jon Jönsson men närmare så gick det inte. Nej, och då ser vi helt plötsligt att Häcken går upp i ensam ledning med 53 poäng. Exakt, de har det i egna händer nu. Precis, följt av Malmö, Elfsborg på 52 och AIK på 50. Mm. Äh, Lite olika, de, de möts ju lite här sinsemellan nu, sista omgångarna. AI, ja. AIK har ju både Häcken och Malmö och eh, Häcken möter ju Giffan och Kalmar utöver AIK och så vidare. Så att, ja, jag, det ser hårt ut. Jag får hålla kvar vid Älvsborg fortfarande, även om jag nu börjar tro på Häcken, faktiskt. Ja, det är ju just Häcken som, som är i förarsättet och tre, tre vinster till så är det ju klart, men det ska mycket till fortfarande. De har ju som sagt vad de Malmö sa borta Häcken har, de har Kalmar och AIK, AIK-giffarna. Exakt, AIK borta. Och eh, det är ju en jäkligt tuff match för dem. Eh. Mycket avgörsor kanske där. Mm, det blir ju en guldstrid. Och, eh, Malmö, ja. Att Malmö mot AIK också, spännande. Ja, för Malmö hade vi nästan plockat bort lite för några veckor sedan. Och ja, vi hade vi... gjort det. Det var inte bara slata som trodde på dem. Inför <laughs> presskonferensen inför Färöarna så avslutar han ju med att säga att vilka kan vinna allsvenskan Malmö och mm. Och ställde sig på gick. Och kanske, han, kanske han får rätt även här. En augustpris aktuella. <laughs> Exakt. Centertanken. Ja, för eh, han gjorde inte mål i, i veckan eh, för PSG. Men eh, han är aktuell för augustpriset. Han får, han får trösta sig med det helt enkelt. Mm. 100 000 kronor med en har han eh, är det möjliga priset för honom. Men det är inte dåligt det. Nej, även om det kanske inte gör någon skillnad i, i hans värld. Men... Eh, det är väl kul. Det är väl inte ofta han brukar nämna i samma sammanhang som Dick Harrison, Henning Mankell och så vidare. Så att, Nej, verkligen inte. Ett, ett, ett kul sidoprojekt för Slöten med, med boken och allt. Mm. Och apropå Norrköping, de har nu efter Helsingborgs kryss igår chansen att plocka platsen Delad femte plats nu, va? eller no, sjätte plats med hels Helsingborg på samma poäng. Va? Precis, Helsingborg mm. lite bättre målskillnad. Och Simon eh, berättade innan fram idag att eh, det skulle vara det bästa resultatet på jättemånga år, nu minns jag inte exakt riktigt. Men det är verkligen eh, stort av dem att ställa sig upp efter eh, liksom, det här återtåget, och ja, de har de verkligen etablerat sig nu. Det imponerande det har de har gjort. Ja, verkligen. Åtågigt skrek sig om tidigt där. Jag vet följde de lite där ett gäng kompisar som mig Peking fans mm. och inte fann inte så bra för första åren efter att de åkte ner. Det var ju en rejäl kris där också. De, var ju, de, de gjorde någon form av det, det jag hoppas han vi kan lyckas med mm. en en reformation och Ja, exakt. En sån här Rensa ut rejält, både på styrelsen och i spelartruppen det brast rejält. För det är ju så, Öster gjorde ju också det. De, de hade ju den här truppen bestående av elva nationaliteter och allting när de eh, trillade ur Allsvenskan 2006 och eh, samma trupp i princip 2007 i Supetan. Jättebra trupp eh, sett i Supetan, men eh, de rasade ju rakt igenom. Och där började ju på något sätt återtåget. De rensade upp och sparkade hit och dit och ja, sedan dess så har de eh, idag har de inga utländska spelare överhuvudtaget i truppen och eh, spetskompetensen på något sätt kanske saknas det här när man värvar in en brasse som har tekniken och allt det där men eh, det är väldigt lokalt förankrat nu och det finns liksom en, en genuin ledarstab med mycket österhistorie i liksom Bygger lite mer från grunden mm, och just det här med när producerat så att säga det, ja, det känns, känns onekligen bra. Det är tidstypiskt. Ja, exakt. <laughs> och ingen Aaron Crowley som springer in där på myran eller? Nej, jag tror inte vi har inte fått uh, erfara det än och jag hoppas väl att vi slipper det. Det värsta som hände under säsongen var ju borta mot Jönköping i Derby, då, när en kille från uh, Rydaholm eller vad var bränd av en bengal på läktaren och sen sula in den på plan. Det var ju lite huliganaktigt men uh... den ni, ni skonade ifrån Ja, precis, Nej, det är inte så så i isfront. Front en skönt, skönt. Vad säger de Mallaga i veckorna? Jo, Mallaga så alltså de ja, vad ska man säga? De hakar på. De hakar på, de gör det, de gör det bra. två ett mot Valladolid. Mm. Ett, ett par sköna killar som var med i målprotokollet även denna, denna vecka. En, en ny favorit, Isco får du väl säga, ja. ursäkt ur för Spanien då och han imponerade. Han, han börjar leverera på en regelbunden basis nu. Mm. sen har vi den gamla Valencia-spelaren Joaquin, gjorde mål också. En supertalangen som blivit eh, gammal. Ja, han brukar ofta ligga som transförlistad på FM, jag vet inte varför riktigt. Men det, det var någonting som det var någonting som inte lirade riktigt. Mm. Det var tung dominans i alla fall måste vi berätta 66-34 i possession och det tog men det tog ändå till 87e minuten redan Chokin fick in 2-1-målet mm. Ja, nej, Valle Val Val lid har ju eh, onekligen en, eh, alltså de har väl lärt sig att liva i primera vid det här laget. Vad har vi mer? För intressanta notiser för verkan? Ja, Falcao hakar ju på i skytteliga toppen och Atletico hakar på i tabelltoppen kan man ju säga. Falcao avgör på en frispark i 90 minuter igår, eh, sena matchen igår. Eh, och eh, Uppe på nio mål nu va? Mm, tio mål tror jag till och med. Tio mål. Möjligen. Eh, imponerande. Men någon, men någon eller några matcher färre än Messi spelade. Ja, precis. Messi gjorde väl dock hattrick i matchen, den galna matchen. Den galna matchen, absolut. Där ändå, vi får säga att Jordi Alba gjorde väl ett av säsongens till självmål. Ja, verkligen. Man får ändå se att det var en omgång för snygga självmål mm, Det var det. Även Wayne Rooney gjorde ju ett något obegripligt självmål när han verkligen nickade ner bollen i marken och in i mål. Riktigt perfekt nick, får man säga. Även den Baba fick vara med i. Ja, det var Motogången. kanske ett av helgens suraste självmål i och med att det innebar poängtapp i derbyt mot Sunderland. Precis. Newcastle fick bara 1-1 efter en Tidig utvisning, tidig ledning men eh, sen lyckades de inte spela på resultatet. En helt obegriplig utvisning i mina ögon. Ja, det var ju efter avblåsning och TOT. hade väl inte hört avblåsningen då och eh, fortsatte springa efter bollen och kanske enligt domaren satsade lite för fort i duellen. Det, det var en märklig, märklig situation var det. Men som sagt, ettet i, i 90-åndet självmål, det, det var nog surt. Absolut. Och eh, Real Madrid har börjar ju knappar på poäng. De vinner mot eh, Celta Vigo och Ronaldo gör mål igen. Det är frågan hur många mål de kommer göra i år. Ja. Och får väl hoppas att Falcao kan vara med ända in i kakelet den här säsongen. Ja, det in, är top. intressant att se guldskon hur den har utvecklats. Eh, guldskon är alltså den som gör mest mål i Europa. Mm. Hur det har utvecklats målen? Att Hur mycket mer mål de gör nu när de här två eh, ungtupparna har börjat spåra varandra jämfört med exempelvis när jag vet inte vilket år 80 vann, men det var något år han vann där. Och det var i alla fall en 15 bo bollar mindre. Mm, ja, det har det var ju liksom på den tiden gjorde man sällan fler mål än matcher. Nu ligger de ju på 1,2-någonting. Det, det, det är ju Championship Manager stats rakt igenom. Helt vansinnigt där det, det. Men vi är inne och snackar lite Premier League också. Och vi kanske ska plocka upp några fina resultat. Omgången inleddes med ett London-derby. Mm. Chelsea-Tottenham. Tottenham-Chelsea på, White, Exakt, på White Hart. Och eh, det börjar bra för eh, Chelsea. Mm. Och det slutar bra för Chelsea. Ja, svängermatch får vi säga. Gary Cahill börjar med ett härligt skott. Nollet. Var på Defoe och Ska vi se. de gjorde i alla fall två, två, två mål där Tottenham. Mm. gjorde mål och någon mer härre som jag inte har gjort. Ja, men inte det var Gallas? Det var lite ja, Gallas gjorde målet, mål. Där, precis, som precis. Han knappt touchade, men han tar i alla fall äran för det så, som den... Ja, men det stämmer men han, gjorde, han gjorde mål på sin gamla klubb där. Just det. Eh, och sen så var det Matta, show. halvlek. Mm. Precis, han eh, spelade väl även fram till Sturridge sista mål, eh, om jag inte helt utsiklar. Just det. Så han gjorde... 4-2 blev det, ja. 4-2. Mm. Matta var riktigt het, får man säga. Ja, han fortsätter leverera. Mm. Det är... Hazard har domnat lite sedan den galna inledningen på säsongen han hade, men eh, gör väl återigen en bra match. Ja, absolut. Och eh, de fortsätter ju leverera Chelsea. Så att det... mm. ja, värt att notera är att galljonsfigurerna Terry och Lampard, eh, varken, ingen av dem startar matchen, Terry vilar och eh, Lampard hoppar in i slutet av matchen. Det som uppmärksammades kring Terry var väl snarare, eller mest, att han använde hade på sig den här Let's Kick Out Racism tröjan. Mm, exakt. Eh, Till var, skillnad från vissa mörka spelare som har valt att boykotta den här, eh, den här kampanjen mot rasism eh, med motivationen då att de tycker att den är eh, det är bara ett gippo liksom. Ja, eh, det, det händer inget. F var att de ta inte tag i det på riktigt. Nej, det var bland annat Födernan som var protesterade mot det. Mm. Till Alex Ferguson's vrede. Precis, Ria Ferdinand och Sean Wright Phillips. Och, och lite andra hyfsat eh, betydande spelare i Premier League. Så en kul notis som det är på Twitter. Just att eh, på tröjena står det Let's kick racism out of football. Och så hade någon på Twitter skrivit angående att John Terry hade på sig, på sig tröjan Let's kick irony out of football. <laughs> ja, onekligen ironiskt. Men vilket, äh, vilket sammanfattade bråket ganska bra. Ja, verkligen. Om, om två lägen är eh, Då ska vi se Arsenal min kära klubb lyckas inte forcera in ett mål mot Norwich. Onker på mot Kanariefåglarna med 1-0 där va? Ja, det var ett tidigt mål relativt tidigt mål och de lyckas väl inte återhämta sig egentligen. Nej, det blir en uppvisning i brända målchanser också. Mm. Och det är något, något som inte lirar det där men ja med det är väl den ojämnheten som Präglar flera av de där klubbarna som ligger i det skiktet. Ja, exakt. Medan, medan United å andra sidan lyckas vända mot tråkiga Stoke och vinna med 4-2 till slut. Stok har väl varit ganska svårspelade på... Alltså, United har väl haft ganska svårt för stok Ja, de tar ju också ledningen Stoke i början av matchen och genom Rooney:s självmål då. Mm. Och sen börjar upphämtningen och det är ju Wayne Rooney som offensiv mittfältspelare till lördags eh, bakom Welbeck och eh, Van Persie som eh, regisserade hela nästan. Mm. Eh, gör en väldigt bra match. Ja men Det är kul. Wayne mm. Rooney. Sen eh, West Ham eh, slår klart Southampton med 4-1 om jag inte missminner med. Mm. Kevin Nolan, Mark Noble, Maiga. Nikkela. Just det, nya Maiga. Var var det de från Frankrike någonstans? Och, om jag inte är ute och cyklar. Eh, gjorde ett jättesnyggt mål i slutet. Hämtar bollen liksom bakom sig och dunkar in den med vänstern. Mm. Ja, jag, ty jag tycker det är kul. Westen börjar spela sig till en bättre plats i Premier League och hoppas ja. att de kan bli ett stabilt mittenlag i alla fall i Premier League. Och vi vågar redan nu säga att det är då Southampton. Vi vågar det. Ja. Nej, det vågar vi inte. men Det ser väldigt mörkt ut. Ja, det gör vi då. Till lika för QPR. Som tar en tidig ledning mot, eh, mot Everton eh, genom Hoylet. Eh, men de lyckas inte hålla undan och eh, det blir slu sluta 1 Och Everton har väl tappat stinget lite då, som vi har snackat några gånger nu. Men eh, vi vill ju ändå se dem där uppe. De är ett lag för över topp 8 kanske. Ja, det får man nog säga. Det, det blir nog tight att ta några Europaplatser tror jag. Eller några, i alla fall en Champions League. plats blir väldigt tight. Mm. Eh, kanske en Europa League. Och eh, Heski, som vi rörde ja. förra veckan, eh, apropå England. Han ja. gör mål igen. Han gör mål igen, ja. Nere i är Australien. Det för är, nu, nu, nu är rubriken efter eh, helgens mål. Är det för tidigt att kalla honom målmaskin? Nej, det är nog inte det, va? Nej. Det är en sann målmaskin. Det är en sann målmaskin som vi hoppas kunna få återkomma eh, till fler gånger under, under den här programserien så att säga. Det kanske blir ett hett villebråd under januari-fönstret på några av Englands äh, engelska klubbarna. Kanske det blir Southampton här. Rent Ja, eller, blir det? eller hans gamla klubb Ever, eh, Aston Villa då som också är på Dekis. De är på rejäl Dekis. Alltså, ja, stryk mot Fulham på Kremlin Cottage i lördags 1-0. Han mm. har faktiskt en klasskompis och, och såg i matchen. Lite otippat. Kvinna, 46 år. Så där, ja. Det är inte målgrupp. Det är inte målgrupp för Fullham kanske direkt. I Bundesliga spelades det ett roderby och Dortmund hemma på Westfalenstadion stadion brukar är vara stor favorit mot Schalke. Men... Men där går Schalke 0-4 och överraskar de vinner. Mm. Ja, de hade en säker 2-0 ledning i halvtid och Dortmund forcerar andra men lyckas väl bara reducera. Om jag Precis. Inte och det innebär ju att Bayern München All time high All time Åtta har... matcher, 24 poäng. Mm. Slår något, någon form av Bundesliga rekord i antal poäng på, antal, på första åtta omgångar. Precis, de vinner alltså 5-0 borta mot Fortuna Düsseldorf och det är ju inget dåligt resultat. Absolut inte. Så att glappet mellan de stora drakarna ökar. Mm. Och då kan man verkligen bara se att Bayern München har gjort ett väldigt bra transferfönster i sommar. De har liksom stärkt det redan starka laget som de hade i våras med ytterligare glans. Precis. Vad har vi mer då? Bonucci. Just det. Juvebacken. Juvebacken. Rånad på stan. Attackerad. Hur hanterar han detta? Enligt italiensk media ska vi säga. Och där, där kan det ju kryddas en hel del. Så blir han attackerad med en pistol mot tinnigen. Överfaller rånaren. Och rånaren ger sig av. Och han går ut nu i media och säger att om någon försöker råna er, slå tillbaka. Ge inte <laughs> grejer. Gå till angrepp. Ja, tuff kille tror jag. Några timmar äh, Vad var det här i fredags tror jag det var. Och sen i söndag så var han väl med mot Napoli när de mm, det i lördags till och med tror jag. Vinner 2-0 och... Eh, var i lördags kanske? Möjligen. Eh, och eh, en eh, engelsk bekanting, Paul Pogba, mål. Paul Pogba. Mm. Eh, spelat United tidigare. Precis, ung kille, 18 bast, eh, 19 kanske till och med. Kanske. Han har väl två bröder som också spelar professionell fotboll. I alla fall den ena spelade för i, i Zedand. Mm. Och eh, i samband med övergången, han gick ju som, eh, som bossman då i, i somras. Och efter övergången så gick ju eh, Sir Alex till hårda attacker och tyckte att det var ett svek. Och eh, att vi, vi ville ge någon chansen men att han aldrig gav oss den och lite såna här grejer. Ja, han gick till hårt angrepp i alla fall, men eh, han har redan börjat leverera alltså. Han har börjat leverera, det är ju frågan ja. om han har fått i konkurrens med eh, Van Persie, Welbeck och Chicharito, Rooney och company. Det råder du tvivl om. Soundtrack of our lives, Where is the Rock? Svenskollen denna vecka består i eh, Mr. 100%. Mr. 100% levererar både landslag och klubblag denna vecka. Elmander alltså är det vi snackar om. Och han gör ju mål mot eh, Tyskland. Ja, och mål för sitt Galatasaray. Så att, eh, han har väl haft en bra vecka får vi säga. Ja, det får man säga. Han är tillbaka på nu efter fotskalan verkar det som. Precis. Vad har vi mer då för målskyttar? Ja. Gant gjorde väl mål i Utrecht? Gant gjorde mål i Utrecht. Och eh, apropå Gant så har vi ju två efterträdare i Helsingborg där. Eh, det var ju Finnborgarsson som skulle ersätta honom. Och han gjorde i helgen mål för sitt Herrenfän som han gick vidare till i somras. Och Finnbogasons efterträdare i Helsingborg då, Djurdjic, gjorde mål för Helsingborg igår i 1-1-matchen. En fin linje där, vi får se om han kanske också hinner lämna då och de får leta nytt guld. De har ju onekligen lyckats hitta några fina målspottare i Helsingborg. Verkligen. Eh, Tobias Zarna visade ingen vidare kyla i tisdags eh, där han blev lite omklappad av slattan efteråt, men eh, i helgen... Mm, I 3-3 match mot Herakläs mm. Fick han göra mål när han blev utbytt Och Herakles vände Lite nesligt Ja, precis Och Rasmus Elm borta i Moskva mm. Fick han göra mål i CSKA Vinstmatch mot Rubin Kassan Exakt Så det är väl det, det är väl de som är heta Om vi vänder på det och kollar på det. de som är, där är lite kyligare så hittar vi Safari mm. Brang Safari är alltså Helt utanför nu Han är knappt knapp på bänken va? Nej, han är väl lite med på läktaren och jag tror att eh, den här, hans uttalande till fotbollskanalen då han gick ut och sa att eh, han, han kände att han blev orättvist behandlad eller, något, eller motsvarande eh, det fick spridning runt om i Europa. Hans tränare kommenterar det nu och sa att du får prestera på plan och inte i media. Mm. Ja, det är väl egentligen den enda rätta. Så är det absolut. Mm. Inte springa och läcka. Nej, och någon som både är sval och het på samma gång är ju den ständigt närvarande John Guretti. Ja, eh... Skadad. Mm, den skadad, Den dåliga kycklingen som han åt i eh, typ februari tänkte jag säga. Det var väl i kanske april eller någonting eh, i år. Den hindrar hon ändå inte från att eh, skriva på ett treårskontrakt med eller förlänga med tre år med City. Nej, det är kul men eh, han är ju inte beräknat tillbaks förrän kanske efter jul. Nej, precis tidigast så det är väl tidigast. Januari sägs det. Så det är att märkligt att vara lite kyckling kan göra. Precis. Han uttalar sig om och sa att han eh, kommer nog aldrig med att äta kyckling nu. Och det kan man ju förstå. Eller så får han lära sig att laga mat lite bättre, pojken. Annars, eh, Olsson, Jonas Olsson i eh, West Brom går ju ut och är lite bitter efter Citys vändning där på... Jackos mm, senamål där som innebar en ny vinst för. Mm, han går väl ut och säger något i stil med att det är så det är och inte vara ett etablerat topplag. Liksom. De, de är ju där uppe och nosar West Brom, men eh, hade länge en 1-0 ledning, men lyckas inte hålla. Ja, men... En man mer också. Mm. Efter Nej. En, efter Deco minners är, tidiga utvisning. Dzeko är en supersub, det får man verkligen säga. Ja, det får man säga, absolut. Det är inte första gången han avgör. Vi kommer ihåg upplösningen av Premier League förra året. King Beast med Serenity. Veckans resultattips består i lite Champions League. För det är ju faktiskt en sån vecka i veckan. Där det är godis på schemat. Vad tror du om eh, vi har väl valt ut eh, fyra matcher som vi tycker, två från tisdagen, två från onsdagen som vi vill eh, kolla lite extra på. Eh, Shakhtar Donetsk mot eh, självaste Chelsea. Ja, jag håller kvar att jag tror mycket på Shakhtar. Eh, och jag säger 2-2. Mm. Eh, jag skulle nog vilja säga att eh, Chelsea ser starka ut och vinner med 2-1. Mm. Barcelona-Celtic. Eh, ja. Eh, det är klassskillnad. Det blir nog 4-0, ska jag tippa. Mm. Eh, och jag säger då 5-0 till och med. Ajax-Manchester City. Eh, 0-2. Då säger jag 1-3. Får vi se vad Simon säger. Mm, vi får ett, kolla upp det i efterhand. Och så ett fantastiskt möte här. Mallaga mot Milan. Malaga-Milan 3-1. Eh, efter en, en ny uppvisning av ISKO. Kanske, för jag kommer med i protokollet också. Ja, jag hoppas ju nästan på ditt resultat, men jag sätter ettet. Jag tror Milan är ytterst revanschsugna efter den nesliga förlusten i, mot Zenit. Ja, Läger är väl riktigt illa ute nu. Ja, det tror jag verkligen. Kanske ja. dags för Pippo nu då. Nu kanske Pippo får komma fram äntligen. Mm. äntligen. Det har varit lite roligt. En en, en Radio-favorit. Verkligen. Och ja, det är väl kanske mycket Champions League vi ser fram emot i veckan, men sen kommer det ju även en helg med lite Premier League. Vad... Mm, det är väl främst stormötet här mellan Chelsea United. Ja, det ser verkligen spännande ut på Stanford. Eh, och sen eh, även upplösningen i, eh, i Allsvenskan och Superetan som mm. är spännande. Absolut, det blir, väl det, blir väl, det, det väl det vi får hålla våra ögon på, så att säga. Mm, och eh, AIK har syrianska och då kanske det är lite läge för syrianska att eh, kämpa sig bort från eh, kvalplatsen. Mm. För det är ju nämligen Giffarna och Syrianska som ligger kanske mest pyrt på just den positionen. Ja, det är det. Mm. Hur ser det för jävlar? De, de har ett, lite några poäng upp där, 4 eller vad det är. Så mm. de... Ja, vi får se hur det slutar, men det ska bli en jäkligt spännande Champions League-vecka och mycket spännande match mellan Chelsea United alltså. och United. Återigen en kul fotbollsvecka. Mm. Man blir lite bortskämd med det här, så här på hösten. Ja, men verkligen. Vi, vi kände oss lite deppiga förra veckan när det bara hade varit landslag. Men nu har det... Efter 4-4 och en fantastisk vecka i Örits så nej, då är vi lyckliga igen. Trummar vi igång med lite Champions League som visar sig på villan faktiskt får vi göra lite smygreklam för. Ja, för fasen kom hit och kolla det är imorgon visas Bassa mot Celtic. Ja. En på Ja, så ska vi bli hemma och göra pomfritt. Åh, oh, det är väl gott. Pomfrits alltså? Ja, pomfrit. Inte pomfrit utan... ja, med, med hänvisning till, uh, ni, ni får kolla evenemanget så jag har postat en länk där, uh, men hänvisning till Boston på tidpartig avsnitt med Filip och Fredrik. Ah, okej. Okay. Är det så det ska uttalas då kanske? Eller? Eh, nej, absolut inte. Och det är det vd-börande blir hånad för. Så att, uh... All right. Ja, ah, men uh, vi säger väl tack och adjö. Vi tackar för oss. Mm. Kul att ni var med. Ja, det var jättetrevligt att ni var med. Jag heter Emanuel. Jag heter Jakob och vi ses för nästa vecka, förhoppningsvis. Ja, och då har vi väl med oss lille Simon igen. Ja. Tack och hej!